Але в романі я малюю трехівку кінця 50-х років, коли ще не було таких разючих прикладів її руху вперед. Прошу це зважити. Своєю епопеєю я, здається, задоволений, тільки Іван Згадний щось не дуже вимальовується. Я ж лише заради нього признатись і починав цю марудну справу. На швидку руч переглянув роман і дивне враження. Ніби я крихітний, крихітний. А постать загадного височить наді мною і ніч навколо. І я ліхтариком висвічую по нім променем. Вихоплюю з темряви руки, ноги, обличчя. Лише цільного живого образу не можу схопити. Насправді ж Іван Кирилович був набагато складніший, ніж я отут намалював. Характер справді неабиякий. Щоб висвітлити його, треба поставити себе на його місце. Ми ж занадто різні натури. Я ще раз підкреслюю, занадто різні, річнувато. А граптом подумають, що я його виправдовую? Ні, тисячі разів ні. Я людина тиха, врівноважена, сімейна, люблю людей, роботу і ніколи не ставив себе вище за інших, як усі, так і я. Аби не було недоречних закидів, хибних здогадок, одразу напишу, що має означати кожен образ. Тобто ідейне спрямування роману бо не хочу з синцями ходити. Так ось, в образі загатного, я намагався змалювати і засудити в художній формі інтелігента, який відірвався од народу, трапляються у нас ще і такі інтелектуали. Образом товариша Хаблака я тверджу, що не талант, не здібності красять людину, а скромність і що посередність як висловлювався Іван Кирилович, може бути свідоміша, ніж яскрава особистість. В образі гуляй вітра виводжу людей, що неправильно обрали життєвий шлях свій. Таким краще керувати за конторами, а не редакціями газет. В образі дядька критикую підлабузників, таких у часто малюють, не називаючи прізвищ, здається всі. Бачте, нічого нового я не вигадав, про все це писалося і пишеться в газетах. Прошу не звинувачувати мене в жодних гріхах. Через той страх перед метикуватими критиками, які можуть насмикати цитати, звинуватити автора в ідеологічних помилках, аж буде, мені буде. Я і замовчав дещо з Іванового характеру. Тепер каюсь. Голе тіло. Звітиться? Спробую хоч трохи залатати. Лише десь на перших сторінках описав я суперечку, загатного з Василем Молохою. Однак такі сварки їх і суперечками не можна назвати, бо Іван Кирилович не сперечається, він різко і нетерпляче, не слухаючи співрозмовника, заколочує віка труни над ним, таке моє враження. Спалахували з того чи іншого приводу по кілька разів на день. Палиніючий, загатний, такі речі казав, що вуха Янович. Хоч справді накривайся простирадлом і повзи на цвинтар. А зараз я спробую узагальнити всі його сентенції в одному реченні. Ага, ось. Іван Кирилович не вірив чи удавав, що не вірить ні в минуле, ні в майбутнє людство. Я занотував кілька таких розмов. Ще раз розгорнув свого блокнота. До редакції заходить голова мисливського товариства, збуджений здалим полюванням, пропонує замітку. Хижаків знищено. Двох полювали. Іван Кирилович охолоджує гостя. Справді подвиг. Двадцять чиновничків, озброєні сучасними рушницями, забили з нудьги двох беззахисних звірів. Існує постанова знищувати хижаків. Найбільший хижак людина. Хочете заперечити? Людина – цар природи. Ми облагороджуємо природу, запалюється керівний товариш. Хто ж нас посадив на трон? Та ми вже стільки напаскудили природі, що можна тільки дивуватися з її терплячості. Часом мені здається, що підсвідомий потяг людства до Всесвітньої війни, до самознищення – це зла, але справедлива помста природи. Уявляю, як реготатиме все живе, що лишиться на планеті, над нашими смердючими тілами та руїнами наших уславлених цивілізацій. І загатний зареготав, якось холодно, жорстко, гість підводиться. Знаєте, з такими поглядами краще одразу зашморг на шию.